Tror ni inte på ett efterliv heller? Nej, det gör vi inte. Ett efterliv i kristna termer innebär himmel och helvete. Det innebär också att eftersom enligt den kristna etiken människan är så syndig och 99% kommer till helvetet, att deras Gud är verkligen ett otäckt monster, som vetande varenda detalj framåt och bakåt,